első rész, harmadik fejezet. Az első pofon. Tenzon felhívta a városi palotát, s a beszél. – Halló, itt a titkárság. A sofőr ott van? – Itt kérem. – Mondja meg neki, hogy oda fognak küldeni a képviselettől egy új bolyékot, azt próbálja ki. A képviselet szeretné, ha a vezér megismerni az új rugózást. Letették a kagylót, és a portás, meg a sofőrt közölte vele az utasítást. Tenzon úgy képzelte, hogy minden csalást apró láncemekből kell összeállítani úgy, hogy egyik láncem eltakarja a másikat. Tenzon megfáb fenyegetéseinek egyik következménye az volt, hogy gyanakodva fogadtak minden ismeretlen arcot és nevet. E ténynek voltak hátrányai, de voltak előnyei is. Tenzon számára nehéz feladat volt önmagáról elterelni a gyanút, viszont könnyű volt másra ráterelni azt. Tenzon meg fáb lefizetett egy fontot, aminek fejében déli egy órától háromig rendelkezésre állt a bújít. Kicsit drága volt, de Tenzon súlyt helyezett rá, hogy előkelő és új kocsi legyen. Az ő külseje is előkelő és új volt. Keskeny, hegyes pofaszakál meredezett róla. Tizenkét perc alatt Kensingtonban volt, és megállt Terbanks városi palotája előtt. Kettő dudált, és néhány perc múlva megjelent egy sofőr. Maga Mr. Terbanks sofőrje? kérdezte Tenzön óvatosan. Igen, és kérem, felelte az ember. A titkárságtól telefonoztak, hogy próbáljam ki a kocsit, és ezen hozzam haza az elnökurat. Alright, felelt Tenzin. most vezesse maga és próbálja ki, hegymenetben is. Visszafelé én akarom vezetni, hogy bemutassam az elnök úrnak. A sofőr nagy szakértelemmel vezette a kocsit, hol gyorsan, hol lassan. Mindenféle szempontból kipróbálta. Vigyül a terben irodák 11 emeletes épülete előtt leállította a kocsit, kiszállt és elfogadta Tenzün által felajánlott cigarettát. Maga Tenzin megfáb a kocsiban maradt, és úgy látszott, hogy a volára hajolva alszik. 5 perccel kettő előtt három úr jött le a lépcsőn. Lent megálltak és várakozással néztek felfelé. Azután egy negyedik úr jött le, akiről messziről ordított, hogy magán detektív. Megélénkült a lépcső. Inasok, altisztek és két portás valósággal sorfalat álltak. Terbanks sofőrjével egyetemben és a sorfal között lefelé az elnök. Esther Terbanks. A detektív vasvilla szemekkel közeledett az autóban ülő tenzönhöz tenzün lenyomta a kuplungot és elindította a motort. A dolog nem úgy nézett ki, mintha sikerülhetne. A detektív gyanakodva vizsgálta Tenzünk profilját, és a többiek az autó felé közeledtek, amikor egy egyenruhás boly tört utat magának a sorfalban, és levelet nyújtott át Terbanksnek. Az elnök feltörte a levelet, átfutotta és felhördült. Fogják el a bajt! Ez az! A levélben bejelenti, hogy pofon... Nem mondhatta tovább, mert tizenugrottak a boly felé, aki megijedt, és zavarában futni kezdett. A többiek utána. Élükön a detektívvel. Terbanks intett a portásnak, hogy minden rendben van, és gyors léptekkel az autóhoz ment. – Mi az? – kérdezte. – Új, kocsi van. hátra hátrafordult. – Igen – mondta a harsány hangon, hogy a portás is hallja. – És itt az első pofon. Ebben a pillanatban elcsattan Terbanks arcán a pofon. Megfáb elengedte a pedált, és az autó nekilódult. Pillanat múlva eltűnt a kanyarba. Az esti lapok vezetőhelyen hozták. Megfáb beváltotta a fenyegetését. Nyílt utcán pofon ütötte az acélkirályt. A Scotland Yard beleavatkozik. Megfáb egy autóvásárlás kohort meséjével eltávolította a Terbanks szokott kocsiját. Ő maga ült a volánnál, folytatódott a cikk, és a legravaszabb trükkel sikerült a döntő pillanatban egy bojra irányítania a figyelmet. A bolyról kiderült, hogy ártatlan. A vállalat bízta rá a levél kézbesítését. Megfáb felhasználta azt a pillanatot, amikor mindenki a boly után iramodott, és elkövette a merényletet. Az ügyet Drive felügyelőre osztották ki. Nagyjából így írt a többi lap is terbanks pedig tütölt ajtékozva a rendőrségre vitette magát, és tekintéjénél fogva elérte, hogy Sir Lawrence az egész testületet megbolygatta az érdekében. London neveletlenebb, de nagyobb része hallatlanul mulatott az eseten. Mézi felemelte a kagylót. – Halló, Teddy! Nem jövök ma, nem érek rá, sajnálom. Hallotta a fiatal ember hangjában vibráló vidámságot. Úgy, hát az egész város erről beszél? Persze ilyenkor mindenki a gyöngép pártján van. De hát a gyöngépbe az a fiatal gazvickó, aki egy köztiszteletben álló millió most pofon merütni. Egy 45 éves, előkelő urat. Mézi sírni tudott volna dühében, de a sírás nem volt az ő természete. Arra álmában sem gondolt, hogy az inzultus megismétlődhessék, de elhatározta, hogy minden erejével rajta lesz, hogy a frát Frater börtönbe juttassa. Sőt, bár meg lehet neki inosztatni, Istenem! Mézi enyhe mélabúval gondolt az inkvizícióra, miközben további meghívásokat mondott le, fejfájásra vagy egyébre hivatkozva. A Times szerkesztőségében fiókot nyitottak minden olyan közleménynek, amely meg fáb nevére érkezett. A címét nem tudták, tehát a Timesnak küldték azokat a javarészt névtelen leveleket, amelyekben Terbanks ellenségei gratuláltak az ismeretlen fiatalembernek. De érkezett meghívás, szerződtetési ajánlat és egy ezüst cigarettatálca is. Terbanks főmérnökének elképzelése bevált. Tenzön egy csapásra ismert és népszerű lett. Viszont a rendőrség kereste. Nem, mintha egy pofonét lecsukhatták volna, de tudni akarták, hol van, mert kezdték komolyan venni a fenyegetését. Tenzön a szerkesztőségben ült, Vennington Lászkett társaságában, és botjával láthatatlan figurákat rajzolt a padlóra. Én itt ülök a jól végzett pofon után, mondta álmodozva Tenzön, és nem, hogy csillapodtam volna, még dühösebb vagyok. Nincs büntetés, amely elég nagy volna a Terbanks-féle emberek aljasságához mérte. Azt magyarázta nekem, hogy mit tudom én, milyen sok az a hét. Tényleg, én, aki hét hónapig voltam a fronton tűzben, mit tudom én? Nos, majd az ötödik pofon után ő is tudni fogja. Lászket elszörnyedve nézett rá. De hát, csak nem akarja folytatni ezt az őrültséget, ember? Szembe akar szárni a Scotland yard -dal. Nekem semmi közöm a Scotland járthoz felelte makacsult s egy könnyet törölt ki a szemes arkából. Én szegén anyámra gondolok, aki szeretett engem, és nem arra nevelt, hogy a szegénységembe és nyomorúságba belerúgjanak azok, akiknek segítenie kellene rajtam. De hát, mire gondol? Ezt abba kell hagynia, erősködött Lászket. De Tenzon nem felelt. Bótyával egy római kettest rajzolt az asztal mellé, és egy tenyere a saját tenyerét. Nincs hatalom, amely rábírhatna, hogy abba hagyjam, tette hozzá hideg és elszánt tekintettel. Hála az égnek, gondolta Wenning-tollászket, majd gonterhelt arccal tette hozzá. Ajassák, hogy ilyesmire gondol, de nem hiszem, hogy sikerülni fog magának. Az első, az elsőben sem hitt, mondta tenzőn meg s nagy arányú lábait felrakta az íróasztalra, közvetlenül a telefon mellé. Wernington lászkett a fülét vakarta. – Az elsőben sem hittem, – mondta. – S az első sikerült, ez igaz. – De ne felejts el, hogy az első egészen szerencsés és kézenfekvő dolog volt. – Tenzen felsőhajtott. – Közönséges hazugság, – mondta csendes határozottsággal. – Az első bonyolult és nagyon ügyes dolog volt de a második az zseniális lesz. Wennington Lászket a könyökével lesöporta tenzön lábait az íróasztaláról, és előrehajolva mondta. Az első a szerencsén kívül azért sikerült, <gül> mert addig senki se vette komolyan a maga vakmerő fenyegetését, <gül> de a második már nem sikerülhet, érti? Emberileg lehetetlen. Miért? kérdezte megfáb, és felrakta a lábait. Mert egy Esther Terbanks nevű urat aki védekezni akar ellene, nem lehet pofonütni, <gül> csak ha ő megengedi. Úgy mondta meg fát Igen. Az újságíró voltak éppen nem volt ilyen bizonyos abban, hogy ez valóban lehetetlen, de fel akarta szíteni Megfáb hiúságát, hogy kiszedje belőle, amit tervez. Úgy ismételte a fiatalember. Hát vegye tudomásul, hogy még nem is gondolkodtam a másodikon. De ha kételkedik benne, pillanatok alatt kitalálom. M Már tudom is. Ez hencegés, mondta Venningtól Lászket, s lesöpörte meg fáb lábait. Maga nem tud semmit. Nincs olyan haditerv. Van. Tenzon felrakta a lábait, cigarettát húzott elő a nadrág zsebéből, s rágyújtott. Például mi az, amit minden embernek személyesen kell elintéznie? Venningtól Lászket szígyelősen mosolygott. Maga disznó, mondta. Várjon, az ajánlott levelet személyesen kell átvennie, valamint a pénzt is. Nem, vannak megbízottai. <gül> De lent a vidéki házban nincsenek. De Terbanks nem kap postán pénzt, <gül> neki zsákban hozzák. Ugyan, veszek egy postautalványt, kitöltöm hét fontról, fejemre teszek egy sapkát, és lemegyek Summers a portásnak kijelentem, hogy csak személyesen adhatom át. – Ügyes! – morogta Wennington Lászket fél így meggyőzve. – De a patáit vegye le az asztalomról! – A maga számára legyen ünnep, amikor az asztalára rakom a talpaimat! – jelentette ki megfáb barátságos Fintorral, s felkelt. – De már itt az ideje, hogy nekilássak! – lássak. ez hűbe megy? – kérdezte a riporter, s ő is felállt. – Nem. De hiszen azt mondta, hogy mint postás, csak elmondta magának egy lehetőséget a száz közül. Eszembe sincs ilyen otromba moccet választani. Mit szólna ahhoz, hogy mint orvos mennék vele hozzá, s úgy vágnám pofon, hogy azt hinné, ez is a kezeléshez tartozik. Még fizetne is érte. Maga teljesen bolond, dünnyögte Vennington Lászket. Azt hiszi, a kapuk teljesen tárva állnak maga előtt. Szedje össze magát, és igyekezzék úgy végrehajtani átkozott tervét, <gül> hogy ne Dartmoorban ébredjen fel kóros önimádatából. Tenzöm megfább hirtelen elkomolyodott. – Sőr – mondta Némi én mindig túlságosan szerény voltam. Ezért érintett oly súlyosan, amikor először – érti? – először életemben kiléptem tartózkodásomból, és kértem valamit valakitől. S az a valaki durván és otromba módon elutasított. Azóta folyton magam előtt látom a részvétlen szemeket, azóta folyton érzem azt a fájdalmat és szégyent, amit akkor éreztem. Azóta szerénytelen vagyok, gőgös és ellenállhatatlan. Túl soká voltam meghunyászkodó és alázatos. Nem az fáj nekem, hogy koplaltam, és a csinos fiatal hölgyek megvetettek kabátom fontos könyöke miatt. De gondolja meg, ször, hány ezer és ezer ilyen szerencsétlen fickó van a világon, és mindegyik bizalommal fordul a Terbengszekhez, amikor már elkerülhetetlen. És mindegyik úgy jár, mint én. Nem igaz? Ne nézzel rám ilyen ostoba szemekkel. Az emberek gonossága nem mérhető centiméterekkel. Mindegy, hogy embertőlöke vagy csak emberi lelket, emberi öntudatot. Terbenx belegázult az én büszkeségembe, mert tudta, hogy a törvény megvédi tőlem. Most tévedett. Most ingázolok az ő büszkeségébe. Érti? Nem? Jó napot!